Jako vždy A na příště se měl povídat uh, Dilan Předviška, kterého uh, většinou užite znáte, uh, vedoucí zdejší také zoologie. A titulky jsou přednášky je něco tady stejný a bude povídat o po, uh, symbiozách v aneuropském prostředí. Dnešním přednášejícím je Martin Pošták, starý ze zdejšího ústavu biologie a paleontologie který bude mluvit o Hlavonožcích. O Hlavonožcích jsme tady dálnou přednášku ne, měli a já jsem na to sám zvědám, protože zrovna mluvil se několika o tom, že vlastně Hlavonožci je taková skupina, která mě vždycky, když jsem byl malý, úplně, nejvíc fascinoval nejvíc jsem se jí věsil, tak doufám, že se něco u ní dneska rozdíme, prosím. Že, moc krát děkuji, krásný podvečer. Předně tedy chci poděkovat za pozvání na slavný biologický štrtek do výčné, takže ještě jednou děkuji organizátorům e, za tuto možnost tady, tady vystoupit. E, byl jsem upozorněn, abych, e, jsem paleontolog, abych e, do přednášky nezahrnoval příliš mnoho <coughs> geologie, takže geologii jsem z toho úplně vykuchal, e, s výjimkou několika málo momentů, které jsou nezbytné k tomu, abychom pochopili, co se, co se dělo v geologické historii a v jaké návaznosti jsou změny třeba i ve společenstvěch lavonožstřů v historii, historii planety. Ten název Primátí moří, který, který je takový vulvární, to nevymyslel já, ale v 60. letech ruský popularizátor, ruský popularizátor zoologie Aki Muškin, Igor Ivanovič Aki Muškin, který v podstatě představu jakýsi ekvivalent Zdeníka Veselovského v Rusku. Některé jeho knížky vyšly v 60., 70., 80. letech dokonce tady. Ty, bohužel primáti moří přeložený nebyly. Každopádně ten název odráží to, co je v poslední době neuvěřitelně diskutováno. A to je až neskutečná inteligence některých, některých skupin hlavonočců. A tím bychom vlastně pak tu přednášku jakoby uzavřeli. Takovým krátkým, krátkým pohledem na to, jak jsou, jak jsou chytrý jako pice. A, a, a pak po té přednášce samozřejmě bude nějaká diskuze, očekávám, očekávám dotazy. A, já bych se potom rád biologů taky na něco zeptal, a, a, ale to tak v závěru. A až skončí úplně a, celý, ten, celý ten proces přednášky a diskuze, tak pro vás mám jedno malé překvapení. Které zatím není publikované, stále se na tom pracuje. Takže pokud přežijete i diskuzi, tak bude bom, střešnička na dortu v podobě jednoho zajímavého nálezu. Takže přednášku jsem rozdělil do čtyřsakových bodů. To znamená, ty nejdůležitější momenty v evoluci hlavonožců, to znamená vznik, vznik schránky, ztráta schránky a tak dále. Potom nemůžeme opomenout nějaké ekologické momenty ve vývoji. Většinou jsou to krize, jsou to katastrofy, jsou to, jsou to anoxické události oceánech, velká vymírání, jak na to hlavonožci reagují. A to bude, myslím, že zajímavá, zajímavá kapitolka, protože jsou neuvěřitelně flexibilní a téměř schopní přežít všechno. Uh, novinky zajímavosti morfologii. Vybral jsem jenom několik fosilních skupin, které jsou důležité, protože ukazují model, modely vzniku, modely evoluce, uh, uh, vliv, vliv uh, biologických faktorů, jako je objevení se nových predátorů a tak dále. No a pak se podíváme na, na současné hladovačce, na několik zástupců uh, těch hlavních skupin a řekneme si něco, co stojí za příběhem těch současných současný hlavonožců, jak dalece můžeme pohledovat za živoucí fosílie a jak dalece jsou tyto hlavonožci odvození a příbuzní s těmi, s těmi starými. E, začal bych botem Adolfa Nefa, což byl švýsarský zoolog, který působil v Itálii a byl významným významný, e, balatelem v, v poli deutologie, v malakologie, zhruba e, před 100 lety, 1920 publikoval několik krásných prací. A, e, tady je v podstatě část, která, která nás jako paleontologii nesmírně hřeje. A to je, že tvrzení, že schránka mětíšů je část, která určuje celek. Můžeme si to přeložit tak, že e, žádné dva druhy nevytváří stejný typ schránky. To by nám mohla povídat i u která se zabývá třeba gastropody. E, v, u Lavlersů to platí tuplem. E, Základní typy hlavonožců, které dneska známe, v jsou přehývající linie nautilovních hlavonožců s vnější schránkou a velice zajímavým způsobem regulace tlaku kapaly na plynu v komorách, což je jednou silou ve vodním sloupci, A nebo jsou to hlavonožci, kteří z nějakých důvodů tu schránku internalizovali, čili poplopili pláštěm a stala se z nich vnitřní opora, anebo součást, součást těla. Uh, úplnou vlastně uh, takovou extrémní skupinou jsou některé skupiny oktopodů, které uh, během evoluce ztratili schránku zcela, nebo ji redukovali na nezbytné minimum urobě, jak 30 let, to o tom budeme hovořit, hovořit později. Co je důležité a co odlišuje i tyto dvě skupiny, kromě e, počtu žaber, e, způsobu, e, způsobu lokomoce, e, evoluční historie, e, tak je biomineralizace. E, u loděnky, pokud ji rozříznete, tak vidíte nádhernou perletovou vrstvu, která, která je naprosto báječná. Je to typ tzv. jedna perletě nautilus, který se objevuje pouze u nautiloidních hlavovců vyhybují amonitů a vyhybují velemnitů. U dalších skupin se s nimi nesetkáme. máme ještě u dalších skupin, třeba u a nebo cépíru, ale to tvoří trošku jiná jiná e, stavba krystalů aragonitu a označujeme jako ty dvě spirula. E, je to tedy něco, co si udržuje určitou stabilitu v rámci mineralizace schránek po celou nebo dlouhou dobu vývoje, vývoje těchto živočichů. My jako palontologové samozřejmě máme, máme omezené možnosti a ty omezené možnosti souvisí s tím, co se nám z lavonožců může zachovat. Zmíněné schránky, to je skvělé, protože s tím můžeme pracovat v čase a prostoru. A pak také něco, co se zachovává relativně vzácně a, a není to věnovaná ještě dostatečná pozor, jestli jsme, jestli to zlepšuje. To jsou čelistní aparáty. Které u některých skupin zajímavým způsobem talcifikují, to je například horní čelist amonita, nebo jsou to háčky, které jsou chytinózní a zachovávají si, zachovávají si chemické složení po desítkách milionů let. V moderní no v současné době se preferují studia stakolitů, tvořených monokrystálů a agonitů, a takovou opomíjenou záležitostí jsou raduly. Což je. Znak, který sdílí s dalšími skupinami, jak třeba z gastropody. A když se viděl ten obrázek Raduli, tenhle ten krásný skenovací, tak jsem si opět vzpomněl na ten, na ten úvodní slide z Pirátů z Karibiku, a nemůžu si odpustit ještě jeden obrázek. Cestavy o krakenech se v různých kulturách a v různých pojetích neuvěřitelně, neuvěřitelně liší a tady teda jako prostě chybí teda ten, ten zobák, ale rovnou tady chlapec z do té radule, to je Úplně takové pařání dětské schéma o, toho, jaké skupiny hlavonožství dneska navštívíme. O, jsou to tři podstřídy. Vyhledová <těk> skupina amonoidů, o, u nich se budem zmínovat jenom, jenom částečně a okrajově, spíše u nich nového. O, je to skupina, která si zaslužuje pozornost, proto ji proto zmíním protože jsou, je to nejpočetnější skupina hlavonožců vůbec v je historii, historii jejich, jejich vývoje. Pak je to skupina k které patří dva současné rody, Lautilus a nautilus. to jsou v podstatě přežívající relikty, když si dáme diverzifikované skupiny. Pak je to skupina Koleoidea, růžávrých hlavonožců, které zahrnují několik skupin, belendoidní hlavonožci vyhynulí, cepioidní, teutoidní, lampírovky a pak příbuzné kobotnici. A vlastně jedna žalá novinka je nová podtřída, která je předmětem velice ostrých spolu, je tu a v podstatě něco, co vypadá jako ortoceras a bylo to nalezeno v Eocénu Antarktidy. K tomu se dostaneme na samém závěru. Schémátko vzniku hlavonožců, které se traduje ve všech učebnicích, příbuznost k monoplakoforám, a nějaké momenty, které dostaly hlavonožce do vodního prostředí, takže se z nich staly aktivní plavci. Ve skutečnosti je to trošku složitější. Tato schématka jsou, jsou několik let celkem, celkem dobře testována. Ukazují filogené nebo ukazují nebo schéma vzniku některých skupin s tím, že ty modré, modré obělničky ukazují data, která jsou na základě molekulárních dat, molekulárních hodin, a ukazují tedy část divergencí. Některé další, další znaky, které se projevují, jsou známy z posilního záznamu, a nutno říct, že hned od, od samého začátku v období Cambria, kdy palovnožci vznikají, je zde, je zde několik takových analogických skupin, které vytváří podobné schránky nebo podobný model, jako, jako hlavonožci. Kambrium je, je známé tím, že dochází k velkým změnám na oceánském dně a dochází k tomu, že spousta organismů se snaží od toho dna jako odpoutat, povyrůst a tak dále. Týká se to kastropodů, týká se to monopakofor, týká se to dokonce i brachiopodů a v neposlední řadě se objevuje nová skupina, to jsou, to jsou právě hlavonožci museli vymyslet složitý systém, tak, aby mohli nějakým způsobem se pohybovat v tom vodním sloupci. a tím mechanismem je vznik sifonální trubice. Trubička, která spoluje embryonální pomůrku, protokonchu a pokračuje do obývací komory. Sifonální trubice obsahuje epiteliální hůnky, které, které vyměňují, vyměňují intenzivně ionty sodíku, chloru, zvětšují, zmenšují tlak, v komorách, takže z jinou tlaku pak se pohybuje ta, ten samotný, samotný živočich. Nutno říct, že velice, velice záhy posledního vzniku dochází k radiaci těchto skupin a vlastně další bod, který je nesmírně důležitý, je, je období, období silůrů, kdy se definitivně oddělují loděnky, linie, které vedou k současným loděnkám od dalších skupin a to jsou amonoidní hlavonožci. Období karbonu dochází k internalizaci schránky, vznikají koleoidní hlavonožci. No a pak je ten příběh, příběh už čím dál tím jasnější od období Permu, kde se oddělují skupiny vedoucí k vampírovkám a skupiny vedoucí k nebo anebo sepídům. Zase je to kalibrováno molekulárními hodinami a je to podpořeno i paleontologickým, paleontologickým záznamem. Docela důležitý moment vychází vlastně z toho původu, čili původní hlavolovci jsou předpokládaní potomci monopakofor s tím, že současné hodinky, které vlastně patří mezi ty nejstarší morfologicky nejstarší typy, tak se dneska odvozují od skupiny ortocelída její zástupci jsou tady na tom, na tom obrázku. Jedna z dalších skupin, která je kambrická a která i podle morfologie ještě vykazuje znaky, které, které bychom našli i u těch monoplakofor, jsou elezmortocelidi, kteří jsou jednou z mála skupin kambrických hlavonožců přežívající, přežívající do Ordoviku nejstarší známý zástupci skutečně hlavonožců Senzu to je čínský Plektronoceras. Dobrá zpráva je, že Čína už není jedinou zemí, kde byly v Kambriu objevení hlavonožci. No, nejnovější nálezy zatím nepublikovaný pochází už z Tajska a zdá se, že ten kambrický záznam hlavonožců bude, bude širší, než jsme si, než jsme si původně, původně mysleli. To je Vlastně ty, ty nejpůvodnější jsou v podstatě e, typickými zástupci už té skupiny, mají úzkou sifonální trubici, v tomto případě umístěnou na bříští straně a je to, je to, jsou to živočekové, kteří nepochybně byli schopní e, plavat, nepohybovali se pouze tedy benticky. E, druhou skupinou nebo další skupinou, která vychází z e, těchto, těchto forem, s pevnou hnější schránkou jsou bakterie Skupina, která je nesmírně důležitá pro evoluci dvou ve fosilním záznamu největších skupin a to jsou, to jsou amonoidní hlavonožci a pak také, pak také Bactriti. Rozklíčovat vlastně původ amonitů trvalo poměrně dlouho a vycházelo se z se stavby protokonchy a vůbec z nějakého, z nějakého záznamů v čase a prostoru. Bakterie jsou skupina, která se objevuje, objevuje při hranici siluru a devonu a již během devonu prochází velice intenzivní zimními změnami morfologickými, vytvářejí se schránky, které jsou endogastericky stáčené a je tady určitý moment, který násobí, násobí vlastně vůčí potenciál této té skupiny, a to je rychlost plavání. Jsme vlastně už v období devonu, kdy prcholí nektoní revoluce a e, objevují se čelisnatý čeli obratlovci. A tady je začátek evoluce lavonožců a obratlovců. E, pokud se bavíme o počátku hlavonožců, nemůžu nezmínit e, tento případ, který rozvířil, rozvířil kruhy, e, kteří se zajím, e, odborní, kteří se zabývají hlavonožci, a to je publikovaný článek v Nature 2010, Nectocaris, krásná rekonstrukce, to zvířátko vypadá taky docela hezky, je známé z Pargis je známé z Číny, a na základě prostě určitých morfologických znaků byly Nectocarydi přizazený k hlavonožcům, a dokonce to byla skupina považovaná za nejstaršího poliojního hlavonožce. Podle to zvedou obrovskou vlnu kritiky, ozvali se skoro všichni a ve finále tedy tato skupina je, je vyloučena z, z nějakých příbuzenských vztahů s lavonožci, spíše se jedná nejspíše podle posledních dat o o, o, o, o skupinu, která blízká adomidní matrofonů. Ono těch znaků, které na to můžeme vidět, z, několik je, to, co, to, co je spojovalo s je tento úvodzovka hyponóm, nálevka, která je typická pro celou řadu hlavolůců, zajišťuje reaktivní pohyb. Nicméně dneska je ten hyponóm reinterpretován spíše jako chobot. Takže s nektokarisem se rozloučíme, ale máme tady jednou, jinou fosilní skupinu, která naopak nám může pomoct ukázat jiné zajímavosti, které se týkají, týkají evoluce a internalizace schránek. A toto je rod se vypadá trošku podivně. Je to skupina zlučních hlavnožců, velice pěkně zpracováme utiliturkem a mandou. A to, co je zajímavé pro tuto skupinu, je, v určitém otogenetickém stádiu odloží, nebo spíše odlomí apikální část chránky a přechází zejmě na nějaký jiný způsob života, buď to nektobentický, nebo v nějakém, nějakém důvším prostředí. Co je důležité, tak na těch odlomeninách, které nezůstávají jen ležet ladem, ten hlavnožec pracuje. To znamená, že je schopen plášť přesunout ať do tenhle z té zadní části, zarovnat a opravit tuto apikální část a víme to proto, že zde zamechává vaskulární, tisky vaskulární v této té části, která je tvořena cementem, který vlastně vytvoří ten zadní konec, který pak je, má i hydrodynamickou funkci. E, otázka nejstarších koleoidů dodnes není úplně vyřešená. Fotografie lidi, vás fotografie lidí, další zprávy ukazují moment, jak jim tomu mohlo dojít. E, dlouhou dobu byli považováni tito zástupci ze spodního Devonu e, Německa jako nejstarší koleojdi. Nakonec sami autoři toto tvrzení odvolali a jedná se o skupiny, které jsou, jsou, jsou blízké ortocelidům, a v jednom případě se dokonce jednalo o korál. Takže s nejstaršími koleoidy ve spodním devonu se prozatím musíme rozloučit a podívat se na období následující, to je období karbonu, kdy se objevují už skutečně první koleoidní hlavonožci a podle embryonálních komůrek, protokon a jejich analogie bakterity, jsou že skutečně bakterie jsou výchozí skupinou nejen pro amonity, ale i pro poleoidy. A v tomhle tom případě koleoidní halonuchci i amonity jsou tedy kmenové skupiny, které naprosto logicky logicky vedle sebe a mají v těch společných cetcích. Ty nejstarší koloidy se patří do vlastně paleontologického řádu hematitída, vyskytují se od spodního, spodního karbonu a e, ta protokonka skutečně nese základní rysy e, embryonálního vývoje bakterií. <těk> Následně několik dalších skupin koleoidního hlomonožců v čase e, a prostoru. Nejslavnější jsou aulakoceri, kteří se vyskytují e, o, od e, karbonu, permu, velice, velice rozšíření. Jsou v triasu. Dále skupina fragmoteutida, e, s výrazným, s výrazným fragmokonem, ale vnitřní, který už s kránkou velice pěkně zachovalými strukturami v některých lokalitách. Dále, akanto ty což je zase jedna skupina, která je v slavihynuá velemnu teutída opět s výrazným fragmokonem a velemny. To je ta nejslavnější skupina poloidních hlavonožců v geologické historii, protože jich je také jich nejvíc. E, tyhle z ty skupiny e, víceméně e, Pokračují po tom, co v historii země a historii vývoje a labonožců a celé, celé biosféry eh, došlo k mnoha významným událostem. A to jsou, to jsou půzy vymírání. Jedno z mála, z mála o známých nebo opomíjených je vymírání na, na konci Kambria, kde celá řada těch původních lavonožců, kteře, kteří v Kambriu vznikají, vymírá. Přežívají pouze dvě skupiny, lezmeroceridní a endoceridní. Ale v Ordoviku následovala největší diversifikace hlavonožců vůbec. Většina těchto hlavonožců vyhine, ale vždycky se jim podaří nějakým zázrakem vymyslet model, který oni tvoří celou plejádu modelů, ale vždycky nějaký z nich pře, přežije. Výjimkou pak budou na konci amonity. Ordovik, gigantické zalednění, gondvány, které způsobuje obnažení šelfů, pokles hladiny. Vymírání hlavonožiců v ordoviku až vlastně ta největší, ta největší krize na konci, na konci Fordoviku způsobuje vymření ostatné části těchto skupin. Tady je celkem zřejmé, že, že speciace a vymírání jsou, jsou v, nějakém, v nějakém trendu, který pak vrcholí tím obrovským zaleděním na konci Fordoviku. Devon. Další velké vymírání na konci Devonu. Ale hlavonožci profitují z toho, že jsme v období tzv. nektoní revoluce a začátek vlastně jejich kompetice s čelismatnými obratlovci. Jak o prostor, potravu, tak přímá predace. A dá se říct, že, že v období Devonu to není skupina, která je úplně neúspěšná. Minimálně proto, že celá řada, celá řada obratlovců se dostává do sladkovodních prostředí a je to možná i dané tím, že se na shelfek odehrává velký, poměrně velký tlak o ten prostor a ty hlavonožci nejsou neúspěšnou skupinou. Jedna z těch nejflavnějších skupin, Amolity. Eh, prodělávají jednu z největších krizí vůbec historii na hranici Permu a Triasu. To je největší mírání vůbec historii. A eh, přesto několik skupin dokázalo přežít, aby se pak stali nejpočetnějšími nohnožci po celém Mesozojku. Letální pro ně bude až hranice kříga křída Tercier. Přežili spoustu událostí, které jsou během mesozoika, Ano, události, které měly vliv na, na diverzifikaci velemnitu, ale také amonitu. A dostáváme se k té nevyslavnější hranici vlastně, a to je křída tercie. A co na to hlavonožci? V podstatě nic. E, amoniti. E, ta ikonická skupina dokonce přežívá asi o 300 000 let do, do Kenozoika takže známe třetí horní amonity zhruba pěti, šesti rodů. E, fatální se pro ně stane zřejmě až e, pík acidifikace oceánů následkem katastrof, které jsou buď způsobené dopadem meteoritu, nebo spíše vulkanickou činností, nebo ještě spíše obojím. A e, ta acidifikace má, má jeden, jeden, jeden moment pro evoluci. Jednak vymírají amonity těsně nad tou hranicí tedy. A na hranici... KT vymírají belenity, ale vymírají pouze posledním jediným druhem. Takže to zase tak velké vymírání není. Obě skupiny jsou charakteristické tím, že mají velice malá embryonální stády a mají velice malé protokolky. Dokonce u amonitů se předpokládá, že jsou to, to organismy, když v podstatě vajíčka žily, no, se distribuovaly planktoně. A Tady je právě ten kámen úrazu při té acidifikaci v těch částech, samozřejmě mohli doplatit na to. Na rozdíl od loděnek. Loděnky přežívají naprosto, naprosto bez ztráty kytičky a dá se říct, že, že loděnky ten svůj reprodukční cyklus uh, uh, si zachovávají do dneška. Uh, Pohlavně dospívají zhruba v 15 letech, uh, kladou omezený počet vajíček, těch je taky, taky 15-20, takže v 15 dostanou občanku. A a můžou klást vejce. A vajíčka kladou zajímavým způsobem v podmínkách, které jsou hlubší, než v kterých žijí. Vajíčka kladou zhruba v hloubkách kolem 400 metrů. Po vylíhnutí, v podstatě, vajíčka jsou velká, v podstatě z nich se vylíhnou hotové loděnky. A po narození ty malé loděnky ještě migrují hlouž do hloubek cirka 600 metrů. Tam následuje nějaká jejich ontogeneze, a teprve před dospělostí se, se vrací do vyšších pater patern toho vodního sloupce, v podstatě do, do šelfové oblasti a do mělkovodních prostředí. A to je vřejně klíč k tomu, proč přežili tu katastrofu na KT hranici. Na rozdíl tedy od amonitů, kteří krátce přežili, anebo belmitů, kteří tím jediným taxonem vymřeli. Tady je jedna z ukázek raně třetí horního. Uh, amonita, lehce heteromorfíno, uh, který těch nálezů Amonitů je po celém světě natká té hranici celá řada Dánsko, New Jersey, Polsko, Uzbekistán a tak dále. Zastajme se na chviličku u amonitů, u skupiny, která je trošku záhadná z toho důvodu, že mi vůbec neznáme části těla. Rekonstrukce, které se objevují, jsou, jsou rozmanité, Víceméně vychází z toho, že jsou zde nějaké morfologické rysy, které mohou ukazovat, jako je tvar ústí a tak dále, svalové vtisky, čelisti, prahny a tak dále. Takovým docela zajímavým fenoménem, jak, jak převrátit paleontologické interpretace, jsou aptichy. Do 40 lety automaticky byly aptichy výčka, kterými se tam amonit zadekloval, aby na něj nikdo nemohl. Dneska, dneska eh, jednoznačně interpretace eh, aptichů je to silně kalcifikovaná spodní čelist. Eh, jedna ukázka v komora mikro mikroCT a ukázky, ukázky čelistních aparátů. MikroCT a synchrotron je vynikající věc, takže my se můžeme podívat konečně i do, do, do eh, věcí, které jsme nikdy předtím neviděli a to jsou raduly, některých dobře zachovaných kamolitů. a dokonce potrava, tady je, tady je krevetka, která je zapícená v, v, v, v těch zubkách raduly a opět aptich jako spodní čelisk, tady v konce krásy zapadá lehce kalcifikovaná horní čelist, která je trošku jinou charakteru, tvořená konchiolinem. Další skupina posilní, která má pro nás význam, jsou, jsou belenechy. To je taková ikonická skupina, ve které se skoubí všechno. Vytváří fragmokon, vytváří rostrum, mají malou protokonuchu do v některých ontogenetických stádiích vytváří prodloužené rostrum, objevují se v triasu, vymírají, jak jsem říkal, na konci křídy. Navíc mají háčky, které jsou moderního typu, vypadají přesně jako háčky některých moderních, moderních teutidů. A nakonec mají čelisty, které jsou úplně, úplně identické s některými kterými recentními e, dekabranchiáty, desetiramenými hlavonočci. Je to skupina, která se zdá, že vymřela bez potomků, ale ukážem si, že to tak úplně vlastně nemusí být pravda. Zajímavá je jich etologie, je to jenom kratišce. E, jsou to zvířata, která jsou vázaná na mělkovodní šelfová prostředí, která se objevila v jůře a v křídě. A reagují velice citlivě na pohyby hladiny světového oceánu, a čili na půzy ochlazení. Dá se to schrnout zhruba v tomto modelu. Víceméně při poklesu hladiny se objevují dospělí jedinci, při sníhu hladiny opět mizí. Při výrazném poklesu hladiny se objevují populace, které se vynnožují, čili hloubka, hloubka je výrazným faktorem pro jejich reprodukční cyklus. Při zběhu mizí nejzik dojuverioní pak doštělí, čili je to docela zajímavý, hezký model. Ale ještě hezký model je v jejich evoluci, no, zejména pozdněkřídových forem, které mají nejasného předka, nicméně největší frekvence morfologických změn spadá do období turonu, což je druhé období pozdní křídy a je to období, ve kterém dochází celé řadě významných uh, uh, biologických změn. Objevují se nové skupiny predátorů. Ob obrovskou radiaci zaznamenává skupina žraloků ze skupiny neoselachí a objevují se první mosasauři. A je to období, ve kterém dochází tedy k největší frekvenci těch morfologických změn na rámci i té vnitřní schránky, což je docela, docela významné a dáváme to do souvislosti právě s rostoucím predačním tlakem ze strany nových typů predátorů v těch pozděch řídových mořích. Další strategie je přechod na velvěcí stůto života. Opět pozorujeme, tentokrát u amoniku. neuvěřitelné operace ve schránkách. V podstatě člověk nemusí být inženýr nebo konstruktor letadla, a aby. Řek, že tohle prostě plavat nikdy nemohlo. Je to rod Nipponites, typický pro severo-pacifickou oblast, japonskou sachalin v Kalifornii a ty, tyto amonity žily jsou zřejmě přisedným, nebo ne přisedly, ale spíše pentickým, pentickým způsobem života. Ty zkránky nejsou vynutý náhodně. Japonci, který jich na svém území docela dost, tak si dali práce a u nich jsou prostě takový takový matematicky nadaný a, a 3D modelování a tohle, tak, tak tyhle dva, dva druhy jednoho rodu podrobly analýzám a každá, každý ohnutí té schránky je přesně identické řízení. Jsou to identické zvířata, které žili po nějakou dobu srchní třídy v tom Pacifiku. Další skupiny, které se objevují ve fosilním záznamu, už jsou veselější z toho důvodu, že nám žít do dnes. Od 19. století se v některých slavných lokalitách, jako je Holzmářen, Sonnhofen a dalších, objevovaly gládia, objevovala gládia v z betní částky těchto hlavnoučců, které jednou připomínaly kalmary, jednou připomínaly jednou připomínaly sépie A v do dneška, nebo do relativně nedávné doby, na morfometrice a Těchto tvarek, které jsou analogické, stál systém, který úplně e, Vidíte, že něco vypadá jako kalmar, něco vypadá jako chobotnice. Slavný proteroktopus libety. A když si ho 8 ramen, a když si ho dáte pod uh, mikroCT, tak zjistíte, že má dva Takže chobod, o v žádném případě nejde. E, tisíce, v podstatě dneska už 10 tisíce nálezů po celém světě ukazují jednu věc. vlády, která jsou různě tvarovaná, ne by jsme mohli přiřadit k recentní vlády mají jednu věc, která je, která je důležitá. Pokud jsou zachováni tyto hlavnožství tímto způsobem, a skutečně jsou to dneska už 10 tisíce nálezů, vždycky napočítáte pouze osm bramem. to je něco... Sou vlastně, už jsme tady měli, nebo známe, od roku 1908, kdy byla popsána to vampírovka Hubina, tohle je z té z vampírovky, zástupce v životní poloze, a všechna ta gládě, jurská, která jsem ukazoval v tom především svajdu, patří velice diverzifikované skupině vampírovej, která v době období jury a křídy žije zajímavým způsobem života, nikoli ve velkých hloubkách, ale v šelfových prostředích. A od vampírovek odvozujeme další skupiny. A e, jsou to skupiny oktopodů, vlastně chobotnic, který dochází v mnoha vývoření k různé redukci toho vládia, až vlastně po úplnou redukci v rámci některých těchto skupin. E, no, nová filogeneze chobotnic obou skupin, ciráta a inciráta, je postavená na redukci vládia vampírovek a vytvoření relitních Vlastně prvků v té apikální části stylu octopus další, další, další. Takže to je schéma vzniku kobotnice. Co si můžeme dovolit ještě, ještě navíc v těch lokalitách, kde máme mimořádný způsob zachování, jsou znaky, které bychom jinak neviděli. Přísavky, délka chapadel, tvary očí, obsahy žaludků, zbytky těch schránek. Je to něco, co vlastně ukazuje, že už v období třídy jsou kobodnice hotové. A to je něco, co v podstatě, a by té doby se víceméně morfologicky nemění. A je to něco, co pak ještě, ještě na, konci, na konci zmíníme a týká se rychlosti jejich, jejich evoluce. Tady jsou ještě ukázky některých těch zástupců, služenou stupní redukce toho původního vládia lampírovky. Zůstává otázka, zda chobotnice vznikly původně telegrafickou nebo bendickou cestou, ale s ohledem na to, že, že ty, některé typy vampýrů byly velice aktivní plavci a žili v těch, těch šelfovních podmínkách, tak se, tak se zdá, že ten bendický způsob vznikl i s ohledem na to, že se v moře vyuře a křídě hemží predátor je realističtější. Pokud se podíváme na rozšíření chobotnic, tak. Ten slide je poměrně starý, už jsou nálezy i z jiných částí, o konce jsou známe i o formy, o kterých pak budeme na konci také hovořit. Takže období konce druhého už je to poměrně diverzifikovaná skupina a velice rozšířená skupina. Na vládních jurských přídových zástupců se dá docela pěkně modelovat i, i ekologie, která vychází z analogie s recentem, to znamená rychlost pohybu, způso pohybu, uchycení plotviček, uchycení pláště v rámci těch vládí a a tak dále. Ukázka, jak se, jak se e, v současnosti nemá postupovat, je e, tato asi štět stará práce, která vychází, a to jsem si myslel, že už to ani není možné, že by někdo, někdo čistě jenom na morfologii postavil filogenezi. A je to tak, tady jsou to je, e, vampírovka, vampírovka, e, teutídní hlavonožního a ono, Takže po přeměření všech faktorů to ve schéma, kde vedle sebe příbuzné linii sedí vampírovka, traken, vampírovka, kraken. Důležité je mít záznam, který ukazuje změny morfologie v čase a pak samozřejmě kalibrace molekulární. A ukázka, jak se má pracovat s tím fosilním záznamem, s recentním záznamem. V tomhle případě jen Stražinová, výhodná genetická australská, která se zúčastní spousty, spousty konferencí. Máme určitou výhodu v tom, že konference paleontologické jsou spojené s biologickými. Tam půlka biologů, půlka paleontologů, a běží, běží to si velký množství dat. Jen přišlo na to, že zabývá se hlavonožci pery antarktickými, a často hlubokovodními a doš, dospěla k tomu, že jsou tam, je tam několik momentů, kdy došlo k divergenci některých populací a vytvoření nových taxonů. Jedním, jedním z momentů byl, je datum zhruba 33 milionů let, to je otevření Drakeova porunivu a unifikace těch šelkových hlubokovodních a sloupových vidějících na, na, na svahu, na svahu eh, kontinentálních eh, hlubokovodních chobotnic. A druhým datem je 15 milionů let. A těch 15 milionů let je, je eh, diversifikace hlubokovodních eh, chobotnic, které se sunou přes eh, rovník až do severních oblastí A to je jiné datum, to je tání antarktických ledovců v období, v období miocénu před 15 miliony lety a posun chladných vod od Antarktidy do severních částí. Čili ona použila pro kalibraci molekulárních dat významné geologické události a docela, docela jí to hezky, hezky, hezky vyšlo. E, jedna z těch skupin, která žije je do dneška, která, které bychom si asi neřekli, že budeme moci schopni nějakým způsobem zrekonstruovat, její, její evoluční historii na základě paleontologických nálezů jsou, jsou spiruly. To je jediná skupina, současných hlavnohců, která má stočený fragmokon a v podstatě tedy známe pouze jediného, jediného zástupce. Ovšem, stočený fragmokon nebyl vždycky. V období pozních druhohor se objevují zástupci, které jsou naprosto identičtí, akorát ta schránka je tříma. Je to skupina, která se jmenuje podle Gronska, Greenlandy a je to skupina, která je velice pestrá a dala základ několika liniím. Dokonce v některých, v některých momentech spiruly vytvořily takové kaucitové pouzdru, pouzdro, které vřejmě vyvalžovalo, vyvalžovalo tu, tu hlavou část a posunulo je do horizontální polohy. A aby toho nebylo málo, tak z Eocénu okolí Brna pochází tohle zvíře, které jsme pojmenovali jako amfispirula. A ukazuje, že to stáčení fragmoku dost, dost výrazné nastává už těsně po křídě, v tomto případě v období eocénu. A trochu nás to teda zmáhlo, proto ten název taky Amphispirula, protože e, ta linie, která vede k současné spirulám, jde přes tyhle skupiny. E, Spiruly do stridě, milocénní skupina, od které se odděluje linie těch současných, ztrátou toho kalcitového obalu. Je tady, tady v té linii je několik, několik zajímavých, zajímavých momentů, které ukazují, že to byla skupina na počátku kenozovíka, velice nebo zajímavým způsobem diverzifikovaná v kontrastu s tím, co dneska máme tady pouze jako jediný, jediný taxon. Opět rozšíření spirulidních hlavonožců v období křídy celkem zřejmé, celkem že opět je to kosmopolitní charakter. To je skupina, která předvlaká té hranici bez význam, významných děn. Dostáváme se k málo známé skupině hlavonožců. Málo známé a málo, málo hm, citované. nicméně, jsme z evolučního možná velice důležité. Je to skupina Diplobelída, která se objevuje od pozdní Jury. <kluh> juře a Křítě. Je zajímavá tím, že má šikmá septa a otevírající se sifonální trubici na příští straně. Sférickou protokolku, která je krytá takovým kaucitovým ovalem nebo aragonitovým. A tahle ta skupina je s určitými výhradami považována za výchozí pro CPI. Poprvé se CPI fyzicky ve fosilním záznamu objevují v období pozdní křídy. Uh, není to tak úplně daleko od molekulárních dát a my si na konci týhle, týhle kapitolky o sépích řekneme i proč tomu tak je. Uh, tohle jsou tohle je zástupce, který se jmenuje a objevili se v Maastrichtu poslední období křídy a přežívá krásně kráté hranici do, do uh, paleogenu. Uh, další skupiny palocení jsou zajímavé. Jsou to skupiny, které jsou taky málo známé, vytvářejí, vytvářejí zvláštní schránky a vedou k skupině Belosépia, ale byl tady velký gap mezi, mezi ceraty sépí a to Belosépí. Vlastně náhodně se podařilo objevit jeden, jeden taxon v Egyptě, pojmenovali jsme a který nakonec ještě vysvětli, jak řídlo to rozprů u těch, u těch sépiní, jak se postupně posouvá do té apikální části v podstatě z důvodu, z důvodu horizontálního způsobu, způsobu plavání. Rozdíl mezi, mezi těmi předky sépí a, a, a současných je v tom, že fragmokon, který je lehce stočený, má, má širokou sifonální trubici, tak jednotlivé komory nejsou rozděleny ještě přepáškami jako u, u recentní, recentní sépie. To je proces, který, který je v podstatě na letosti to je několika posledních milionů, milionů let, co je zajímavostí u těch předků, že schránky jsou biminerální, tvořené jak aragonitem, tak kalcitem. To samé najdeme u recentních sépií a ještě v tom máme nějakou organiku, betachytin a další. Ale když se podíváme zpátky na belemity, tak to samé vidíme u jurských a zejména křídových velemitů. Fragmokon, obalený aragonitem a následně kalcitem. Ukázky vlastně jedné z nejúspěšnějších skupin sépií vůbec v historii. Belo -sépí jdyní Takovým výrazným kalcitovým, kalcitovým roztrem, e, o porovnání se schránkou, se schránkou recentních CPI. A proč úspěšný? Protože je to, jedna, je to jediná skupina CPI, která se dostala přes Atlantik a velice významně profitovala v období středního eocénu na severoamerickém kontinentu. Na hranici středního a srdního eocénu tahle sta skupina v Severní Americe vymírá a od té doby se je nikdy přes Atlantik nedostali. Naopak šíří se směrem na východ a pozorujeme několik migračních vln CEpí podle posledního záznamu, to dokonce jsou, jsou s nějakými molekulárními daty, v vlouka stromloval z dvědesátých let, který předpokládal, alespoň tři migrace CPI do oblasti Austrálie. My jsme zatím zaznamenali dvě. Je v období, v období miocénu a je to něco, co vlastně ukazuje, kdy byly osídleny prostory Indického oceánu, části Pacifiku, ale také severních oblastí, třeba severní, oblasti Severního moře. Tohle je výchozí skupina, pro, tedy podle nás, pro současné sépii, Archeo-sépia z, z Oligocénu, Maďarska. Ty schránky se v podstatě už nelíší od, od, od recentních, ta ukázka těch australských opravových sépí, starých zhruba 13 milionů let. Co je zajímavé, je embryologie protokoncha a pokud se podíváme na tu fragmentaci těch komor, fragmoponů u, u sepírů, tak zjistíme, že ještě před 15 miliony lety tahle část těch prvních několika embryonálních komor není fragmentovaná, což je ještě stále pozůstatek po těch dohosépírech. Ale není důvod to pojmenovávat jinak, jsou to prostě sepíry jako takové. Tady je ukázka uh, diverzity se sérpí v období z oblasti centrální paratetidy, uh, kde se zře nám zřejmě podařilo trefit, trefit hospod. Uh, je, to, je to místo s největší diverzitou, kterou jsme našli a také jsou to jedny z nejstarších, které pak migrují do dalších částí. Uh, u jedného exempláře se nám podařilo najít něco, co nemá souvislost s evolucí, ale je to nesmírně zajímavé a to je zbytek inolustového vaku. A my jsme se rozhodli, protože v té době pár lety probíhala velice ostrá bitva mezi, mezi Jakubem Winterem a Mary Schweizerovou o původu melaninu a jeho schopnosti odolat v biologickém čase. Winter tvrdil, že melaniny jsou schopné přežít Jury Schweizerová, která studovala mimo jiné třeba kolageny jako ty danosauridu, tak tvrdila, že jsou to, že, ty, že ten melanin je původu prostě. Tak my jsme se rozhodli, protože to je CPE a melaninový standard pro všechny kalibrace je CPO, tak jsme se rozhodli, že ten nález pochází z takových anoxických části, takže zachovaný tenhle drobnost geologická. Takže pod elektronovým mikroskopem se nám objevily to, co jsme čekali, globulární struktury. To jsou vlastně degradace melaninu nebo agregace melaninu do, do, do různě velkých frakcí. A rozhodli jsme se použít Romanovské spektrum a porovnat to se spektrem, který je standardem pro spoustu přístrojů. Takže, syntetický melanin, tohle je to spektrum. Sepiový z vysušeného ingoustového vaku, toto spektrum s takovým malým píkem. Další měření sepiového s malým píkem a naše měření z ingoustového vaku 15 milionů staré CPI. -e. Naprosto jednoznačně identický melanin s naturálním melaninem CPI. -e. Čili melanin je skutečně schopen vydržet geologické biologické době naprosto intakty, aby za, dokonce vytváří stejná spektra jako recentní. A navíc jsme se dostali tedy na semu až na úroveň melaninových zrn, melanozomů a apté adrenace. Když jsme měli údaje o sepídech z téhle oblasti mediteránu paratetyry, tak jsme vynesli, vynesli stratigrafii, abychom se podívali na změny diverzity. Největší diverzita střední miocén a potom pliocen. Zajímavostí je, že jeden taxon přežil městskou krizi, který docela, docela zajímavá věc co se investovala. Každopádně, to nás pak na že jsme udělali nějaké rekonstrukce směry migrací, nakonec se nám podařilo zjistit se v miocénu i v Severním moři a tak dále. A tak dále. Pak jsme se zabývali diverzitou morfologickou a, a oblastní, ekologií. A to z jednoho prostého důvodu. Na, na všech těchto lokalitách jsme nalezli nebo jsme zaznamenali stopy e, e, něčeho, co se označuje jako Sigráz. Foramenitary, e, které leží na listě, oklochují stonky, z klasické společenství vloživů cynidních, gastropodi, nakonec i savci v mesazojku plazy. Uh, a je to oblast, kterou se minimálně část života navštěvují. Kladení lajedece, potrava, ochrana, školka. A poprvé se Seagrace z tohohle typu objevují v kampánu, v pozdní křídě, čili těsně předtím, než se v objeví první c asi nejslavnější v současnosti a nejpočetnější skupina teutída. Rozdělení jsem udělal podle starého modelu, geneticky to neplatí, nebo, ale e-oxíd a myoxíd liší se složení stavou oka. U myoxidů existuje rohovková membrána, která kryje oko. Samice mají pouze pouze ovid. a další, další znatky. To je staré rozdělení, nicméně částečně, částečně do, dneška, do dneška použitelné. I v, v, v, v, v biologických pracech se to ve dělení stále používá. Když se podíváme na novější, tak vidíme, že do miopsidu geneticky patří už jiné skupiny, skupiny kalmarů. E, to je jedna z těch posledních prací, která, která nějakým způsobem e, dešifrovala, došifrovala filogenezi, filogenezi na základě e, molekulárních dat. Když se objevují teutídy, no tak to v podstatě nevíme. Podle molekulárních dat je to období jury až křídy. My máme v České kříli pármi něco takového. Je to fosfatizovaná část gládia, ale na interpretace je skutečně brzy eh, V nejstarších obdobích, eh, těch starších obdobích těmobí, kafe, ocen, máme obrovské diverzifikované nálezy s tato, Patří k jednoznačně velosépínu, ale patří už Teutidům. A jsou tam, jsou tam statolity, které jsou identické téměř s tím, co známe u současných olivů. Čili ty skupiny, a tady jsme v obrovském handicapu, protože Gladius je kolichyolinový, málo demineralizovaný de a tyhle ty skupiny se nám ve fosilním záznamu nemají šanci zachovat jinak, než jako, jako statolity. Pak jsou nálezy čelistních aparátů. Svrchní křída Japonsko, poměrně velký ryncholid v podstatě naprosto ekvivalentní některým obrovským kalmarům současným, rodu Zase ukázka toho, že mohly existovat, existovat teutidi už v období pozdní křídy. Ano je podobný tomu ryncholidu tak který jsem vám ukazoval, ale Belenití v Pacifiku nežili v období pozdní křídy. A pak je tady ta skupina Parapoleoidea, která je ze třemi výkřičníky a je předmětem velice ostrých sporů autorky. Dobužávi, Fuxe, Kůga a další, kteří řadí tento nález mezi teutiry. A, a, a myslí si, že tahle ta část vlastně je konus, který se vytváří u některých vládých desetních forem. Vypadá to jako ortoceres, jako prostě jako malonožec, který se jako ničeho nic objevil v océnu v Antarktidě a e, jsou to dva fragmenty. Takže já jsem měl možnost teda recenzovat oba články, takže tady jsem říkal dobužájevý, že teda je to strašně málo materiálu a co je depozice. A Fuchs, Fuchs a Spol, ty zase ty zase tvrdili, že to je, je Teutída. Teutída to není, to má všechny, všechny znaky, které který, eh, ukazují na něco jiného. Proto eh, parakového videa ještě, ještě nějakou dobu asi budete zvítat jako, jako otazní. Eh, po, podle mýho názoru je to nějaká linie, linie... Eh, hlavonožců, možná blízkých sepídů, možná blízkých spirulitů. Když se podíváme na řez některých současných hlavonožců, se vytváří kromě glády ještě chytinózní, chytinózní rostrum v podstatě. Když se podíváme na řezy toho rostra, tak vidíme struktury, které jsou velice, velice zajímavé. Je tedy chytinózní a tady to je velemnit ovšem silně mineralizovaný, kalcitový, aragolitový, toto je chytilózní. Je tady morfologická analogie, zejmě ta subtilé je velice výhodná v té apikální části zvířete. Eh, otázka je, zda telemiti, a to je znova položená otázka, mají něco společného eh, s, s tou skupinou současných decapoli, eh, těch ramených hlavonožců a odpověď, odpověď, ode mě nečekejte, nevíme, ještě, ještě, ještě nevíme a nevíme, jestli nikdy budeme vědět. Rozdíl mezi recentními a fosilní hlavonožci je mimo jiné ten, že recentní velice často končí na talíři. Fosilní hlavonožci jsou často velice drahé, jsou velice, drah, velice, velice, velice ceněné drahokamy v případě opalizovaných prostor z Austrálie, nebo Starletových stránek amonitů prodávají se na gramy, že je drahokamová kvalita. Fosilní lavonožci jsou inspirací pro design, architekturu, šperkařství A je to něco, co vlastně eh, zažívalo jakýsi eh, Jenom jedny z posledních vlastně zajímavostí eh, eh, na závěr, a to je eh, to je velikost lavonožky. často citovaná 40 metrů kamá. Ta příčina, nebo ten, ten první moment, proč se objevily zvěstí o tom, že, že kalmaři mají 50 metrů, prostě je obrázek publikovaný někdy ve 30. letech přísavky na kůži s měřítkem 40 cm. Po přepočítání skutečně jako takový kalmaři přes 30, která museli mít podle to toho, co se znalo. Ale je to jako řešpená ten, tady byla blbě desetiná šárka a ve skutečnosti jsou, jsou e, přísadky o průměru 40 mm. A tohle je docela realistický snímek, ten největší kalmar do dneška měří 17,80, největší palozojiští ortoceři se blíží 10 metrů a největší amonity, které bychom dopočítali tu, tu schránku zhruba do těch 3 metrů a tak je to kolem 13 až 15 metrů. Čili kolem 15-17 metrů je strop velikosti hlavonožců. Velikosti a já jsem vám chtěl pustit jedno, jedno, jedno kratičké video, ale to určitě, určitě znáte, nicméně, nicméně skvělý prostě. A to je vlastně, proč, proč jako primáti moří, žil. Protože jejich inteligence je, je neskutečná, oni jsou schopni proplovat z dítišky, jsou schopni prolézat místem, který projde vodikální masa se, se zobákem. Pamatují si. Jeden, jeden chybný pokus si pamatují. Nepotřebují víc pokusů, aby si sahali padli na potravu. Těch, těch studií je obrovské množství. A je to docela taková jakoby, zajímavá, zajímavá věc, protože e, tomatová kama je a e, je to také něco, co souvisí s, s tím, e, co bylo vlastně nedávno zveřejněno o, o jejich schopnosti jejich, e, ovlivňovat rychlost evoluce tím, že modifikují RNA a blokují, blokují mutace. No, dokáže to, jako. jako. myslím si, že na, na, na, na Měkkých je docela slušný výkon a, a proto si myslím, že teda ten, ten, ten, ten termín, ten termín primáti moří je, je, je víc, než, víc než na místě. No a protože jsou to velice, velice aktivní zvířata, velice schopná a v dnešní době se dá říct, že mají největší diverzitu, podle toho, co známe, tak ten příběh pokračuje a, a děkuji za pozornost.